چينتا <تصفيق> <خش> بسم الله الرحمن الرحيم باب اکرام الضيف <الدویف> باب ده په بيان ديت کول ودمل <المکی> قال الله تعالى فرمایلی دی اللہ چو چھتے هل اتاک هل اتاک حدیث رفی ابراہیم المکرمین عربل باب استحباب ات باب دې په بیان د دې چې مستحب دې زیر ورکول وتنه اتو بالخير او مبارکی ورکول په خیر سراب د خیر او د خوشحالي په کار چاته سکه زیر ورکه مبارکی ورکه قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چو چدې فَبَشِّرْ عِبَادِ اللَّذِينَا زیرِ وَخُشْخَبْرِ وَرْكَ حَبِيبَ زَمَا بَنْ لِقَانُهَا وَكَسَانُتَا يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَا چِدَيْ غَقِّ دِي قُرْآنَ تَا قُرْآنَ تَيْ غَقْنِ وَلَيْ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اَوْ رَوَانِي گِ دَ دِدْلِرُ خَيَسْتَوْ تَرِكُوْ پَسِ دین از دم کو اوس ورتا عملی شکل ورکو وقالت اعلی يبشرهم ربهم خوشخبری او زیر ورکوی دوی طرف د دوی برحمت منه برحمت سر دخپل طرفنا پر رحمت سر دخل طرف نو وردوان نو پرزاون گئ سرا وجناتن په جنتن سرا لهم دوید پار فیها پدیکی نعیم مقیم <تصفح> نعمت نبوی امیشا وقال تعالی وابشرو بالجنت اللتی زیر واخلی پجنت آغا کنتم تو عدون چیئی تاسو جتاسو سره وادک دیشیم وقال تعالى فبشرناه بهشرنا هو ځې د ورکلو مونږهغوی ته ابراهي مل السلام ته بغله منحللي په بچی صبر ناک سره <تصفح> <تصفح> وقاله تاله ولهقد جاات ررسونه ب شکه راغلی ملا زمونږې براي ملی سلام تهبل بشره په زیې بچی سره وقال تعالى امراته قائمه بيبي دابراهيم عليه السلام والاوا چې دغشي زیره ورېدو فزوه حرکت نو خاندليو فبشرناها بساقا مونږه زیره ورکلوا ایت په اسحاک له سلام سارا ومم ورائ اسحاق يعقوب اورستو <تصح> <تصح> د اسحاک له سلام نه د يعقوب سلام اذن وسی زهره ممور ور کړو وقالت اعلی فرمایلی دی الله تعالی چو چد فنادته الملائکه اواز ور کړو زکریا علیہ السلام ته ملائکه وهو قائم يصلی او غی ولعذ فی المحراب په عبادت خانه کې ان الله ی بشررو کبي اب چې ب ش الله زیې در کوي تاسوته په یاحییاې السلام وقاله تا لا د قالت المائکهتو کله چې فرمالیو ملاکو یا مر مومريمبيوي ان الله ی بشررو کې ب در کوې تاسوتهبي کلمت منو په یو کلمی سره دخپ اسمو هو المسيح جنمدا غيبي مسيح عليه السلام ولایات فی الباب کثیره معلومه آیاتنا په دې باب کې ډېر دیو معلوم دي واما احاديث فکثیره جدا ارج احاديث دی نو فکثیره جدا ډېر دی وهي او دا مشہور دی پسیئی کی منہ دینا دا حدیثم نے ان ابی ابراہیم ویقالو ابو محمد ویقالو ابو معاوی عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر خدیجتا زیر ورکړو خوشخبری ورکړو خپلې بيبي او مؤمنینو خديجه تر کوبرا رضی الله عنها بيبي بی تن فجلنه پيوکور سره په جنت کې من قشوبن دمل غلرهنا لا شخب فيه نوي شور پاغه کې ولا ناشوا او نوب پکې ستړې والوي متفقون عليه علق الصب هنا اللؤلؤ المجوف واذا قصبنا ذيده كما راد غدا دم الغلرا ذا يوي ملغلر كوروي يواب شوشو ميل بروي وسخى سيا هو اللغت چغوتوي شور توي والنصب اتعب استدي والي توي ونبي موسى الله عنه نهتهظاف بې چې بې ش د یو دس کړړی په خپل کور کې ثم خه جااب یاتو فقالوي فرمیل لازمن رسول الل صلی الله عليه وسلم خا مخ لاظم برانیسم نم رسولو الله صله سم ولاکوونه نهماو یو می هذا خاام خانن ر ب ټله دا هغوی سره تي روم فجا المسجد راغله او دې مسجدينه بويتا المسجد چې احاديثو کې مطلق ذکر شي نو مراد تدا الله ده حبيب جمعهتوي فصعلان النبي صلى الله عليه واله وسلم قبا دي مقامات کې مسجد مطلق کې عمرات مسجدينه بوي نيوي تاسو د نبي له صلاتو والسلام بارک فقال ا ه ورته خدا سے لاړه ی او طرف ورتهلو <تصفح> قاله فخر واللهفر او تم د الله د دا حبيب د قدممونو په یا سوان هو د تپوس کولو حتی دخل خلله ره ری تر دی چې د الله ح تهدن نه شوو دا د سره یو باغو رضا تقریبا سو میل فاصله درے پاوکه شړے رسی د مسجد نبوی نه مسجد قباء ته درے پاو منزل لے فجلس تو عند الباب صحابی وای زکینا استم د دروازه د باغ سرا دته قدوا ررسول الله صله ی صلمه حاجته د الله حبي خپل قضا حجد پورړ تهځ او دسکوو فمله ورته را پورته شوم فده هو وقد جللس حالله ب عرییس حبيب ناستو پهغاړه د ب عری د بی پیغمبر علیہ السلام ناستو د قباء سره باغو او پدی کی کوی وغه ته بیری اریشوي مخک او راز او کی په خوا مخک کلونو کی د دې ځای معلومه اوس باغ زیبانه حکومت د سعودي د مسجد قباء غن بل جمعه جوړ کو ندی بیري اریش زې جمعه دن نراغه و تاوسه اے قف د کوی نګیر چا پیره کما غاړه شي جوړوی غیتوی پمن د غاړې د کوی کې ناشتو <تصفح> وکشفان سا کې پنڈی مبارکې سرګندې کړي وي ود الله ما فیل بیری او زونډې کړي وي په کوی کې کی. دارب کویا لکه دارټ د کوی په شان لوي لوي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا فِي سَلَامُ وَا چُولُو ثُمَّنْ ثم سَوَرَفْتُ بِعَلَارًا فَجَلَسْتُ عِندَ الْبَابِ نُكِي نَاسْتَمْ دَرْوَازِ سَلَدِ فَازَتْ دَفَارًا صحابت اسی بیدار قوم دے فَقُلْتُمَا وِلَا كُونَنَّا خَامَخَاكِ گَمْبَنًا بَوَّابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ په دروازه کې حفاظت کوونکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه خادم او نوکر دروازه کې ولاړ وي د دروازې محافظ جوړېګم ابوبکر رضی الله ان عمره غلېو نو د الله حبیب لټولو لټولو په تطو شنو امبري ارېستر فجا ابوبکر رضی الله عنه راغ ابوبکر رضی الله نو باب دروازه او ټکو لا فقلت من هاذا ما و شو کی فقال ابوبکر بدا ابوبکر فقلت الارسلك ما ورتوي ته خپل نرمه شان نرمیو کال ګنتظار کا ثم ذهبت بالالهم فقلت ما هو يا رسول الله هذا ابوبکر ني استادینو دروازک ابوبکر رضی اللہ عنہ دے اجازت غواړي فقال ایدھا لہو اجازت والا ورکا و بشیرہ بالجنہ او دی جنت زیرم والا ورکا فاقبلتو نزرہ متوجیشم حتی قلتو لی بی بکر ما بوبکر رضی اللہ عنہ توی او دخل رادن شاہ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه او دا الله حبيب در ته جنت زيرم در کوي فدلغبه حدا خلبو بکرن رادن شو ابو بکر رضی الله نو حتا جلس کیناستو اي يمين النبي صلى الله عليه وسلم کی طرف د نبی اسلام سرماو فلقف داغی سر د کوی په طرف لایف په ژوند ودل رجله فل بیر ور ژوندې کې خفي مبارکي پکوي کې کما سنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لکه څنګه چې د الله رسول صلى الله عليه وسلم کړیو او کشفان ساقيه او غي مخ په له پندای سرګند کې ادي توي کې ګوري ناغي ما غشن سم رجاتو بیا واپشم و جلستو کی ناستم وکد ترکتو اخی اما پریخ اخپل رور یتوزو اغاو دسکولو ویالحقونی ماسر پیوسکیدو اے اغوی زبامنن دا پیغمبر علیہ السلام په خدمت کې رستی روم فقلتو ماوی این الله اللہ بی فلانن کچر اراد کلی اللہ پا فلانی یوریدو اخاو اراده و درور خیر د خیر یاتی بیهی آب تا غنن بس رحمت پا جوش کې غلی د جنت زیری شورو دی فا ادا انسانون یو حر یو انسانو دروازے خوزول فقلتو من ها ازا ماوی سوکی فقال عمر ابن الخطاب یو عمر ابن الخطاب فقلتو علا رسلک ماوی تنرمیو کا په پخبر نرم انتظارو کا فمجيءت بيارا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسلمت عليه والسلام مي وا قلت هذا عمر يستأذن هذا عمر رضي الله ان اجازهت غاډ فقال له وبشره بالجنه وردت اجازهته قد جنت زهر مرقى فجئت عمره راال ممررضله نو ته فقلته عذنا جاازيوکو ی ب شرو کار ررسول الله ص الله عليه عليهه واللي وس مبلجننا ا الله بيب درته د جن زېرم دررکي په د خله دنه شووف جسه کېنااس درسول الله ص الله سم سرفل قف پهغاړ د کوي ساريه ګس رفته ودله رجله فبير ونډې کخپی خپې په کوی کې ثمه جاو بیا په ش پهجرهوکېناسم فقلته ماوي یوری د الله بفلانین خیررن کې را د لرلیوي الله د فلانیباره کې د خیر ینی خاور ور یاد یا تیبي یا راوللی فجاء انسان ونراه انسان فحرک الباب دروازه او ټکو لفقルト من هذا فقال عثمان بن عفان رضی الله عنه فقلت ارى الرسلك ماي په خله نرمي شا وجيت النبي صلى الله عليه وسلم ذر عالم نبي عليه السلام تا فاخبرته نما ولا خبر ورکو چې حضرت عثمان راغله دې وقال الله حبيب فرمال اذن له اجازهت ور توقع وبشره بالجنه دي جنت زیر ور کما بلوات شيبو سردي و ازمائش و امتحان نشي دويت ورسيږي تا پیغمبر معجزہ فجيت النذر عالم فقل دو ما يدخل دنشه بشرو کرسول الله صل الله عليه صلله مبلجننا او د الله بب د جن زیرم در کوې معبلوه توصبک خو سره دی وز معش نه چې تاسوته بررسې ف د خل رادننه شو فوج د القفه وي موندهغاړه د کوي ک مه چې هم دوته مخامخ من الشقل الاخر بالطرف تا سيد ابن المسيب رحمه الله فاولته قبورهم و امادهي تاويله کد دای د قبرونو اے الله ذحبیبو د شیخانو دا سی قبرونو دی لکه څنګه چې د پکوې کې ناس ګره قبرونو داسه ولما ذکر کړیا لکه ګور <تصفح> دا د نهبي کري مې السلامقبې مبارهکه دی نو د خپو سره هووبکردي رزی اللهو دی د د خپو سره او مر الله د ړ سره شي به ګ دا د الله د حبيقبې مباره دی دغوی د خپو سره داببه ک رزی اللهو خبر او د غوی دمر الله نو خفو سره دو ابو بکر رضی اللہ عنہ د خو سره د عمر رضی اللہ عنہ قبر دې متفقن علیه وزاد فی روایت فی روایت قدام زیات کنی وامرنی امرنی حکم کړو ما رسول الله صلی الله سم به حفظ الباب فحافظت دروازه وفیا پرې قدام دی عثمان رضی اللہ عنہ هینا بشره کله جزیره ور کو حمد الله تعالی لا الله حمد یوی او دام دا امور سره چې مصیبت او تکلیف وراز یثم قالوی الله المستعان لا الله مدد وخت نه شوی دې لګرانو ټکو ما نه درته گی کال وجهه اے توجح پفتح د واو سره دی او جیم باندې تشدید او شدد اے توجح متوجی شه ابیر یریس پفتحید امزی سره او کسرد را د کسر اریس پس دا غینا یاد مسناتن دټکی من ته تو دلان نه سا کنا تو نه دا یا سا کنا دا ابیاسی نه محمدت د بیٹو کو وہ هو مصروف باز دا ویشرا منصرف دے و منہم ممنع صرف سو کوئی اریس غیر منصرف دے والقفو بضملقااف تجدید د الف قاببانې زمده او فبانې شرديول مبنیو حول البیر دا د کو نهګیر چا پیرره کوممهغاړه چې جوړوي او قولوله ررسلك بقصسر را المشهور وقيله بفتح اورفوق نرمون کا نرم نه کارر وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نے روایت سے قال نے فرمائے كنك عودا منغ ناس تو حول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شافير در رسول الله صلى الله عليه وسلم نا ومعنا ابو بکر وعمر رضي الله عنهما among سرا ابو في نفرن پس کسانو کی فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين ازهرنا دل حبي پاسې د له زمون د منزنا فا اب تو علينا نو تاخير کړه مونږ تپراتو کی وخشينا مونږ یې ریدو انقط تعدوننا شیشه تکلیف ورته ونی رسول اپ د زمونه وفازعنا مونږ په رسو فقمنا نوراپورت شو لټول مونږ الله ف کوتهابوهې رزی الله وي زما او والله من ف اول داغه چاانه چې پهره شوو ف خرجته رووه تم ا تغېله رسول الله صل الله عليه وسلم حتى تته ح توللي لن سواري راغلیوم یو باختته دا سوارروونه چې د بنی نهجاررو باغو فدرته به ګیر شافره او ګځېدمم هل اجد له هو چو مون دل دروازه فله مسجد نو دروازه میون موندا یوهیده په هبت او يرونو دروازه ته گډه ورډه شو دا نه زی بغله به با دروازه دی فایذ عربی ان یلختو چپاغیو بوزی جو فی جوفی حائتن چ ور دنکی دو پمن ز اغباخ کی ممبیر خارجهو اددی مشکات کی منگ دریمان آگاہ نکڑی وی نو تا سو دوارا مشکات کې ناس فی ادا بناتم ناس تو آبائی نو اس تا امتحان لے و تا سو نوے سفق گورن اتا کتلی رانوے اتا با دوارا خوا چاہیے کم طالب او طالبہ چې نوې سبق ګوري چې سبب او پکې سی ځان اینا الله علمان جوړی ته جوړ پزې دا ډېره رحمت لري چې نوې سبق ګوري ام منبيرن حارجهو د یو کوینا چې بار د دی باغ اسو کوئی خارجه سړې او د کوي د خارجه نه ور ربيع راوي وي د تا حديثه مدرج وي ربيع الجدول الصغير و, و کوډو کې لختي تاوي فحتفزتو ويزدا سراج جو خوشمزان مراجخ کو اوزان نه مي وډو کې جوړ کو فدخلت وردن نه شمپدي لختي پر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريره فقلت نام يا رسول الله قال ما شانك ويسري شانك قلت ماوي كنت بين الظهرين تاس زم من فمنكي وي فقمت نحبيب راورت شوي فابت ات علينا نبرات لو كي مم من تاخيره نمو تیارا حاصله شو پيرشو انت قط عدونا نا چې شرطه تکلیف درته او نش رسوله مونږ نه پلا ففزعنا مونږ پيرشو فكنت اولو من فزعا ذا ولدا غچانوم چې پيرشيو فاته تو هاذ الحایت از عالم دی باغتا فاحتفستو دا سمی زان را جوکو کما یحتفظو سالبو لکا گیدڑو لنبر چی پا سراخن نوزی و زان را غن کی وها اولائی الناسی ورائی دادی خلق دیمان رستو را روان دی تول ملتی فقال ای آبا حریر وی آبا حریر واتوانین علیه اما لی دنخی پا تورخ پیزار مبارک راکو فقال اذهب الارش بن علی حاتین زما پدی دووپې زارونو چې دا فله قته چا سره چې میلاو شوېوره هذا هاې خوا ددي باغ نه يشدو الله الا الله چې غګوای کوې جلله نه بغیر به لله نشتا مستقیې نن ب قب وه او پهدي بانې زړقین کوي فشروه بالجننا نو د جن نه زییرې ورتهوررکه وذكر الحديث ثبت له حديثو ذکر قطاس رمشقات کی تیرو رواه مسلم عربی النهر الصغیر ودو کی غند لختی توی وهو الجدول دت جدولم وی بفتح الجم كما فسر بالحدیث لقد احاديث کی تفسیرو کو وقوله احتفزت رویہ بالرای و بالذاء احتفرت واحتفزت و مانا هو ب معې په ځ سره دهتهځ ممتو تهسه غتو ځانې راژک کو وړوکېې کو حتی امکنیت دخول چې منک ممکن شومهته پهې سوراخ کې دن نه وردن نه کېدل بس وخت ختم شو وصل الله تالله خیر د محمد د و وحوی جمعې تاسو شو وګورئ چې نشای کتابونه مو برابر کلکنا کتابونه مو برابر وی چې بس سبق شروع کو